O dia 16 de janeiro na história, 1973, as forças de segurança brasileiras divulgaram a eliminação de duas células do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário no Rio de Janeiro. Seis integrantes do PCBR morreram. 1974, a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, em São Paulo, foi inaugurada pelo presidente Emílio Garrastas Metsi. 1979. O Shah Reza Pahlavi fugiu do Irã durante a Revolução Islâmica. Duas semanas depois, o Mohammad Khomeini voltaria ao país aclamado pelo povo. 1980. O ex-bitoopon McCartney foi preso em Tóquio, no Japão, acusado de porte de maconha. 10 dias depois, foi solto e extraditado do país. 1984. Por seu disco Thriller, o cantor Michael Jackson recebeu sete prêmios do American Music Awards. 1988. A cantora Tina Turner reuniu 188 mil pessoas no Maracanã para seu último show no Brasil. Foi o maior público da história em um show até aquele momento. 1989, entrou em vigor o Plano Cruzado Novo, moeda brasileira criada a partir do Plano Verão do Ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. 1991, aconteceu o primeiro ataque das forças de 28 países liderados pelos Estados Unidos contra o Iraque na Guerra do Golfo. O mundo assistia as imagens pela TV. Esses são os fatos que fizeram o dia 16 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.